Um þessar mundir spyr Herodes fjórðungstjóri týringdin af Jésu og hann segiði sveina sína. Þetta er Jóhannes skýrari, hann er risinn frá döðum, þess vegna eru kraftarnir að verki í honum. En Herodes hafi látið taka Jóhannes höndum, fjödrann og varpa í fangilsi vegna Herodesar, konu Filipus og bróðusins, þegar Jóhannes hafi sagt viðan þú mátt ekki eiga hana. Herodes vildi deyða hann, en ótaðist líðin þar eða menn töldu hann vera spáman. En á afmælis degi Herodesar, dansaði dótti Herodesar dans framifjör fyrir gestunum og hreyf Herodes svo að hann sórðis eð að veita henni hvað sem hún bæði um. Að undirlega í móðu sinna segir hún, gef mér hér á höfuð, Jóhannesar skýrara. Konungur varð hryggur við, en vegna eðisins og gestasinn að bauðan að veita henni þetta. Hann sendi í fangelsið og lit hálshögva Jóhannis þar. Höfuð hans var bórið inn á fati og fengi stúlkunni, en hún færði móður sinni. Lærisunir hans komu, tóku líkið og greftruðu, fóru síðan og sáðu Jésum. Þegar Jésús heyrði þetta fóran það hann á báti og óbygðan stað og vildi vera einn. En fólki frétti það og fór gangandi og eftir honum úr borgunum. Þegar Jésús stei á land, sá hann þar mikinn mannfjölda og hann kendi í brjóstum þá og læknaði þá af þeim er sjúkir voru. Um kvöldið komu lærisvinnir þannig máli við hann og sögðu. Hér er engin mannabygð og dagur líðinn. Látt nú fólki fara að er getur náð til þorpana og keft sér vistir. Jésu svaraði þeim, ekki þurfað þeir að fara, gefið þeim sjálfur að þetta. Þeir svara honum, við höfum hér ekki nema fimm brauð og tvo fiska. Hann segir, færi mér það hingað og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin fimm og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaði guði, bröðbröðin og gaf lærisvinnum en þeir fólkinum. Og þeir neyttu allir og urðu mettir og þeir tóku saman bröðbyt hana er afgengu tólf körfur fullar. En þessi neytthöfðu voru um fimm þúsund auk kvenna og barna. Tafalust knúði að lærisvinna sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfirum meðan hann sendi fólki brott, og er hann að þið fólki fara gekkandil fjalls að byggjast fyrir í einu rúmi. Þegar kvöld var komið var hann þar einn, en báturinn var þegar komið langt frú landi og lágundir áföllum því að vindur var á móti. En er langt var liðin nættur koman til þeirra, gangandi á vatninu. Þegar Lærisvenrætti sá á ganga á vatninu var þeim bylt við þegar sáðu Þetta er vofa og eftu af hræðislu. Að Jésús mælti til þeir að verið hughrustir það er ég verið órættir. Pétur svaraði honum Ef það er þú, herra, þá bjóðum mér að koma til þín á vatninu. Jésús svaraði Kom þú! Og Pétur stjóður bátnum og gekk á vatninu til hans. En sem á rókið, varðan hrættur og tók að sökva. Þá kallaði hann herra, bjarga þú mér. Jésús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, Þú trú litli, hví efadist þú. Þeir stegu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeis sem í bátnum voru tilbáðu hann og sáðu, sannlega ert þú. Svonur Guðs. Þeir að þeir höfðu náð yfirum komu þeir að landi við Genesaret. Fólkið á þeimsta þekkti hann og sendi bóðum allt nágrennið og menn ferði til hans alla þá er sjúkir voru. Þeir báðu hann að meða rétt snerta fald klæða og allir sem snertu hann urðu alheilir.